Встаємо вас, шановні слухачі. В ефірі програма Слово. У студії її ведучі Олена Захаревич та Олексій Богданович. Сьогодні пропоную поговорити про помилки, якими існує мовлення тих, на кого ми мали б орієнтуватися? Теле- та радіоведучі, журналісти, перекладачі, творці реклами. Здавалося б, ці люди просто зобов'язані досконало знати державну мову. Натомість від них дуже часто можна почути неправильні висловлювання. На жаль, це справді так. А походження цих мовних недоглядів різне. Наприклад, неправильні наголоси, неправильне значення вжитих слів, невідповідність граматичних форм тощо. Почнімо із неправильної вимови і наголошування. Упродовж останніх двох-трьох тижнів, завдяки різним телеканалам, довелося почути чимало неправильних наголосів. Скажімо, перевізників назвали перевізниками. З'ясувалося, що застіпки обрізуються. Наші можливості невичерпні, а представники влади чубитися з комунальниками не збираються. Мало б бути, застіпки обрізаються. Невичерпні можливості – чубитися з комунальниками. Це пів відбувайлів було названо цапами відбувайлами. Одна справа була цікавою сама по собі. Відомого телеведучого Олександра Педана прозвали Педаном, а про спільну роботу Тараса. І Дениса нічого й казати Тим паче коли солодощі Перетворюються на солодощі Перші уродини на перші уродини Навколо на навколо А переляк на переляк Прихисток зробили прихистком Покупців – покупцями Електродроти – електродротами «Або» перетворилося на «або», «плющ» на «плющ», «суддя» на «суддю», а «нові сусіди» на «нових». Дивно чути, що для опалення використовують дрова. На дворі зима. Десь кишма кишить хробаками. Книга стала феноменом. Нещодавно відкрили експертно-дослідницький центр. Мама полишила доньку в лікарні, а передача починається у 18.55. Правильно було б сказати дрова. На дворі зима. Кишма кишить. Книга стала феноменом. Експертно-дослідницький центр Мама полишила, взагалі треба казати, залишила доньку Передача починається о 18.55 Часом доводилося чути «Повезли на батьківщину» Спиртові таємниці, Сходинка за сходинкою, Надвечір, страшне лихо! Витягли велику рибину, Сумка на похваті. А правильно казати так. Повезли на Батьківщину. Спиртові таємниці, Сходинка за сходинкою, Надвечір, страшне лихо! Витягли велику рибину, Сумка на похваті, до речі, форми «повезли», «понесли» вживаються у деяких діалектах, але мовлення, зорієнтоване на мовну норму, знає тільки форми «повезли», «понесли». Варто згадати і про таку недоречну форму, як у порівнянні із якими. Її часом доводиться чути у засобах масової інформації. Має ж бути порівняно з чимось. А щодо наголошування, то наголос має бути таким – у порівнянні. Ми ж кажемо порівняння, а не порівняння. Не набагато краще із вимовою. Скажімо, доводилося чути «в колонії» 2012, «калібр» 7,62, «65». 87. Украина. Украинцы. Ресторан украинской кухни. Элегантная складность. Регионы. А мало бы так. У колонии. 2012. Калибр 7,62 мм. 65. 87. Украина. «Українці», «ресторан української кухні», «елегантна складність», «регіони». Звук «в» слід вимовляти майже як «у», та й інші звуки у словах також треба вимовляти чітко. З звуку «г» то він вживається тільки у деяких українських словах, наприклад, «гава», «ганок», «гудзик», «гедзь» і в деяких запозичених словах, але далеко не в усіх. Ми завжди передаємо через г іноземні прізвища та імена, але наша мовна традиція вимагає звуку г у переважній більшості слів. Наприклад, агент, багаж, гарантія, інтелігенція, легіон, магістр, навігація, прогрес, регулярний, серфінг, а також Англія, Бельгія, Гвінея, Гранада, Греція, Грузія, Парагвай, Чикаго тощо. Наголоси – це лише верхівка айсберга. Їх завжди можна перевірити за допомогою словників. А що робити, коли спотворюється значення слова? коли воно вживається не в тому контексті. У більшості випадків також можна звернутися до словників. Хоча вживають подеколи і такі слова, яких взагалі не існує в українській мові. Погляньмо на деякі конструкції, виловлені з нурта вже звичних для нас рекламних роликів і телепередач. Скажімо, часто не точно вживають такі слова, як «управління» і «керування». Коли ведучий програм про новітні технології сказав англійською, що керувати величезною машиною дуже весело, його слова переклали як «управляти такою машиною». Втім, слово «управління» має досить обмежене значення. Це може бути назва процесу керування певними структурами або назва самої управлінської структури, наприклад, «Головне управління Міністерства охорони здоров'я». Машинами ж можна тільки керувати. Мене здивувало, що у сім'ї можуть бути непрості взаємовідношення. Мабуть, тут мались на увазі стосунки. Такого слова, як взаємовідношення, взагалі не існує. Відношення – це поняття сточних наук, як фізика і алгебра. А відносини можуть бути торговими. Така ж ситуація із з укладкою «шпротів у банці». Сліви з суфіксом «ка» намагаються уникати. Наприклад, парковка – місце для паркування, паркувальний майданчик. Шифровка – шифрування, зашифрована інформація. Слово «біля» плутають зі словами «близько» Понад. Ми вже згадували про це в одній із попередніх програм. Біля чогось можна стояти. А якщо йдеться про гроші, то їх було близько півтори тисячі гривень. Так само часто можна зустріти рятівників замість рятувальників. Рятівник – це будь-яка особа, яка когось від чогось урятувала». А рятувальник – це особа, яка професійно займається рятуванням. Тому пожежників слід називати рятувальниками, принаймні, коли йдеться про їхню службу. Неймовірні здібності – це правильна форма. Але що можна сказати про неймовірні здатності? Людина може бути здатною до будь-якого вчинку, зате має особливі здібності, наприклад, яснобачення. Також не можна плутати такі слова як «вдача» і «удача». Уявляйте собі рибалок, які мають велику вдачу, та ще й одну на всіх. Вдача – це характер людини, а не її успіх. Та й різниця між чутливими і чуттєвими волосинками у тварин на мордочках так і відчутна. Чутливі волосинки допомагають тваринам вижити, а чуттєвий – це ніжний, емоційний тощо. Важко зрозуміти, про що йшлося у фразі «жодних слідів на чорному одязі». Може, ніяких слідів? «Жоден» часом означає «ніякий», «відсутній», але не в цьому випадку. А замість пострілу довелося почути про вистріл, хоча такого слова, як «вистріл», в українській мові не існує. Не можна казати і «дитячий педіатр». Це звучить так само, як «на долонях рук» чи «моя автобіографія». Тобто йдеться про словесну надмірність. Слова дитячий лікар» власне і означають «педіатр». Складно уявити собі і ситуацію, описану таким чином. Він літав одразу на кількох поколіннях винищувачів. Адже це означає, що бідолашного пілота поділили на кілька частин. Правильно казати так. Йому випало літати на кількох поколіннях винищувачів Та найбільше емоцій У мене викликала фраза з реклами «Підгузок сидить на малюку, як ні один інший» Автор рекламного ролика, мабуть, не дуже добре знає українську мову Тут можна знайти відразу два порушення По-перше, українці про одяг кажуть, що він лежить на людині, як слід А не сидить, як це, звичайно, у російській мові Тож підгузок, який сидить на дитині – дуже тривожне явище. По-друге, краще було б сказати «як жоден» чи «ніякий інший», а не «як ні один інший». Тут слова «жоден», «ніякий» були б дуже доречними. Дуже часто неправильно утворюють слова. Наприклад, охоронники – один із найзапитаніших акторів. Холоди віщуються до кінця місяця. Відбувається ситуація – молодшокласники, фаєрщик, фаєрить. Насправді це мало б звучати так. Охоронці – холоди передбачаються до кінця місяця. Склалася ситуація – учні молодших класів – фаєрник фаєрує. А такого слова, як найзапитаніший, взагалі немає. Актор, напевне, має багато пропозицій щодо роботи. А щодо назви матеріалу, яким деякі фірми замінюють діаманти бріліаніту, то це не відповідає жодному правилу української мови. Як пише Борис Антоненко-Давидович, слід позбутись розбіжності в відповідниках російського слова «бріліант», який наші автори пишуть то брилянт, то діамант. Українські класики воліли писати діамант. Діамант дорогий на дорозі лежав, Володимир Саміленко. Найчастіші діаманти сяють ясні та прозорі, Леся Українка. Певно, що давня мовна традиція дає перевагу слову «діамант». Геть варварськими видаються такі форми, як першіння, храп, більш хрусткі вафлі, закладеність носа, рябіна, як колір фарби для волосся, чотири гіга, олічка, снігові заноси, флаєра, фото на холстах, обрив запою. Російське першеніє – це насправді подразнення в горлі. Храп – хрупіння. Вафлі мали бути хрумкими. Ніс закладеним, колір світло-бордовим, схожим на горобину. Оличка, оличкою, заноси заметами, холсти полотнами. Гігабайти не скорочуються принаймні поки що. Флайера це флайери, бо у чоловічому роді для множини немає закінчення а. Що ж до обриву, він мав би бути припиненням. Ще одна дивна рекламна фраза «Бери в розстрочку». У Бориса Антоненка Давидовича знаходимо пояснення такого явища, як розстрочка. Цитую. У крамницях часто читаємо таке оповіщення. У нас ви можете купити готовий одяг у розстрочку. Або інколи ще й так. Товар продається із розстроченням. Обидва ці вислови «у розстрочку і з розстроченням» Не українські і не російські, а належать до такої мовної сумішки, що зветься у народі суржиком. Відповідно до російського вислову врасрочку, є в українській мові давній вислів «на виплату». Отже, в оповіщеннях треба було написати «купити готовий одяг на виплату», «продається на виплату». Та не тільки через це страждає наша мова. Трапляються і неправильні граматичні форми, здатні здивувати навіть досвідчених мовознавців. Наприклад, такий вислів, як «спекотним днем» і «холодної ночі». Мало б бути «спекотним днем» і «холодною ніччю», або «спекотного дня» і «холодної ночі». Адже тут описується щось, що може відбуватися і в день, і вночі. Крім того, обидві частини вислову мають однакову граматичну структуру. І тому їх слід однаково відмінювати. Або, скажімо, «кращий журнал про зірок». Ну, якщо він кращий, то українською треба далі пояснити «кращий від чого», або «кращий за що», або «кращий, ніж що». Тут позначився вплив російської мови, де слово «лучший» має таке саме значення, як українське «найкращий». Цю ж помилку містить і реклама знижок зі словами «кращі ціни». Це також неправильно. Тут слово «краще» треба замінювати на «найкращі», «найнижчі». Або дописати «у нас ціни кращі, ніж будь-де». Кривається слово «дуй» замість «дми». Дмухаємо ми на гарячі страви, щоб їх охолодити. А «дуй» звідси означає «забирайся». Та не тільки дмухання отримало нове означення в мові. Викликають сумніви і такі новотвори, як «сані», «двадцять пригорщів води» з Дніпропетровську. Ми з'ясували, що «сані» – це насправді сани, а «пригорща» – Слово не чоловічого, а жіночого роду. Тобто мало бути 20 пригорщ». Щодо відмінкових закінчень назв населених пунктів у родовому відмінку, то такі назви як Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Ромодан, Пирятин, Київ, Львів, Харків, Луцьк тощо завжди мають закінчення «а». А чи можна назвати правильними такі форми, як більш уважніше, завітати по всім адресам, потрійний удар по грибкам, удар по цінам, знехтувати забороною Конституційного суда? Звісно ж, ні. Мало б бути уважніше, завітати за всіма адресами, потрійний удар по грибках, удар по цінах, знехтувати забороною Конституційного суду. Слово «більш» використовується для творення складеної форми вищого ступеня порівняння, тобто більш уважно. Іти можна за адресою, а не по адресі. Щодо закінчення «ам», то воно вживається у давальному відмінку, а не у місцевому. Конституційний суд – це назва установи, а в назвах установ у родовому відмінку однини вживається закінчення «у». Перефразовуючи Юрія Смовича, скажемо, розповіді про мову немає кінця. А от наш час в ефірі сьогодні вичерпується. Якщо ви маєте свої пропозиції чи запитання щодо мовних явищ, пишіть нам на адресу. Програма Слово. Національна радіокомпанія України. Хрещатик 26. Наш поштовий індекс 01001. Або ж на електронну скриньку litravel@nrcu.gov.ua з позначкою до програми Слово. Автор передачи – Олена Ткаченко. Режисер Лариса Уласовська. Звукооператор Людмила Будко. Счастливым! До новых встреч!